a um. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa mën tebi ahum bi ihsan ila jomiddin. Falë ndërime dhe labdërime tona i takojnë vetëm Allahu të madhruar ndërsa pacha dhe bekimet e ti qofsh në bitë dërguarin tonë të fundit Muhammedin alaihi salatu wassalam bi familin e ti, bi shokët e ti dhe në bitë të gjithëta që i ndjekin këtë rukë dherë në ditë në fund të kësaj bote. Shë ku e së ndërruar? As-salamu alaikum wa rahmatullahi pacja dhe bekimi dhe mshira e Allahot a Zaujel që ofshin në bi ju. Ta komi përsëri në emisionin ton të radhës në kërkim të adhurimit, ku jemi duke folur për adhurimin ton dhe Allahot a Zaujel, e që në fillim të këture emisioneve kemi përmandur se adhurim ju në dhe Allahot është një kosesht e drejta e Allahot të këni, apo shprejhë në ndryshë, Adhurimi jonë dhe i Zotit është obligimi jonë dhe i Allahut a Zogjel. Për këtë arsye, aji cili e adhurën Allahut a Zogjel, aji e respektan dhe e përfil të drejten e Zotit e ti që e ka të kaj. Dërse aji cili e bënd të kondërten, aji e ka shkeljnit të drejt nga të drejtat më të shanta që i ka në jetën e ti. Kemi folë për obligime që duhet njeri u të i kryen dhe i Zotit e ti dhe kemi thënë se këto obligime, apo me një fjall të tërë këto adhurime, kryen për mes zemrës, gjuhës dhe gjymëtyrëve. Të gjitha këto të trija, të së bashku, futën e funksion, aktivizohen dhe mobilizohen për të kryer obligime që i kanë dajzotit të tyra. Këmi mbetur të, të kë obligime që i kemi për mes gjuhës, dhe jemi duke folër për një obligim të përgjeshëm, në në të cilin hynë shumë obligim e tjera të, të gjuës. Andaj është më rëndësi për neve që ta kuptojmë esencën e këti adhurimi në në të cilin pastaj rështohen të gjithë të adhurimet e tjera të sartë kryen për mes gjuës. Jemi duke folër shikuas të nëruar për dhekrin, për të përmendurit e Allahut Azawajal, dhe ju kujtojtë në emisont e kaluara kemi folër fill për një prezentim të përgjithshëm të dhikrit, të përmenës Allahut Azojel, dhe pasa kemi vazhuar me lojët e dhikrit, dhe kemi filuar të flasim për dobit e këtia dhurimi që ne i përjetojmë në jetën ton të përdeshme. Dhe kemi folur në emision e kaluar, si kur ju kujtojt me siguri, kemi thënë se dobia e parë që duhet të përmendet, kur bie fjale për dobit e dhikrit është, ajo që e ka përmendur vetë zotë i manuar ku thëtë, fëdhëkuruni e dhëkurkum. Më përmendni ju mua, ju përmendi unë juve. Dhe kemi thënë se nga dobit kryesore dhe bazike të këti adhurimi, të përmendë se Allahot azo gjellë është, se në qovë se tje përmendë Allahot gjellë vë ala, Allahot përmendë ty. Dhe kemi foljur detaleshtë, aqësa në është dhenë prej kohës, që të flasim për këtë pik, ku kemi sjaruar se sa është e dobishme për njëriun, dhe sa është e ndershme, dhe sa ndijet njëriu i privilegjuar, në moment një kërë dinëse, a i ka mundësit të përmendet në lartësit e larta, në shoqinit e mira, në vendet e shenjta, i përmendun nga zoti i ti, sërë që kënjëri dëshuran. Dhe tëtë, të, zoti a zë ogjelë, Zotë i madhënuar të ka privilegjuar o njëri, o besimtar, duke të mundësuar ty që të përmendesh me të mirë, që të ngritesh me emrin tënë, të shtot autoriteti ytë në qetë, e larta dhe të këzot i madhënuar sare dëshirën të. Dhe të të këndodhë sare të përmend të i zotin tënë, të përmend Allahu i madhënuar ty dhe kimë dërguar se çfarë ndikimi ka kjo në jetën tonë të përditshme, në lumturinë tonë, në gëzimin tonë, në paqen dhe sigurinë tonë. Dhe ju kujtohet që më thënë sikur të ndëruar se sa prezentohen forma të ndryshme, prezentohen zgjidhje dhe alternativa të ndryshme. Për më shtuesive dëshirohet të, të sigurohet njerëzve një jetë më e lumtur një jetë me e mirë, një jetë me e sigurët, e kështë më radhë. Dhe kemi thënë se të gjithë këta e prezentojnë lumëturin, por të zhveshër nga përmendja Allahut Azojel. Andaj, nuk ka lumëturi për këtë zemrë, ashtë nuk ka mundësi që të ketë lumëturi për zemrën tonë, lumëturi për jetën tonë, lumëturi për qenjen tonë, në qofë se kjo lumëturi kërkuat largë për i Zotitë. Nuk ka mundësi të qetësohet kjo zemër përveç se kur përmend nat Allahu Azza wa Jall. Nuk ka mundësi të qetësohet kjo zemër përveç se kur përmend nat Zoti i Isaj. Nuk ka mundësi të ndihet i sigurt njeriu përveç se në afërsitet e Zotit të tij. Çdo form tjetër dhe çdo prezantim tjetër i lumturis, padyshim se njerëzit do t'i futin një bredhje të pafundme. Dhe në fund të fundit nuk do të kenë mundësi që ta gjejnë atë që e kanë kërkuar dhe atë për të cilën kohë të gjatë kanë sakrifikuar. Nuk ka lëmëturi pa Allah unë azot qëtë. Nga se aje është që e ka kryuar lëmëturin dhe aje aja për kujtë të dënë lëmëturin, sigurin, pacën, gzimin, knasin. Për këtë arsyje, të kërkuarit e të gjitha këtyre lërë këti, është e gjykuar që mos të arrijet kërë. Njeri u sara kërkon lëmëturin, lërgë zotët të ti, a në start të këti kërkimi, gjikon bë vetë në ti që mos të arrinë kur këtë lëmëturin. Dhe se a i cili e përmendë Allahun Azogjel, a i cili në bështet ati, a i cili në ditë i sigurët në shëqrinë e ti, duke e përmendë Allahun Azogjel, pa dëshim se i tili do të gëzon lëmëturin që zotë u a ka përëntuar rëbërëve të ti të mirë. Në të këndër tënë, pa përmendën e Allahu të azo gjallë, njerëzë dhe të ke një jetë në gushtë, një jetë vështirë, të, të rëndë, me probleme dhe me svidet të ndryshme. Nuk po thëmë se ajë që e përmendë Allahu nuk ka probleme dhe nuk ka svidet, jo, për po thëmë se dalën, dalën tretimi i problemeve nga anë ati që e përmendë Allahu në gjallëhu ala, për e ati që i treton problemet, për lërk përmendën e se Allahu në gjallëhu ala, dhe lërë kërkimit të mbrojtjës nga Zoti i ti dhe ndimës për ti. Së të qoftë, do të vërëzojmë së atësifikua së ndërruar me dobin e dytë të cëllën e kam përmendur djetarët tanë duke më bështetur në garancat që Zoti ka përmendur në libën e ti dhe i dërguar i ti në hadithet e ti të njohëra që në ardituar neve si pasuese ti. Dobeja dy që mund ta përmendm këtu pas asaj të parës mbanës torës është se përmendje e Allahut azu xel e largon shejtanin dhe ndikimin e tij në jetën tonë. Njerëzit fatkeqësisht janë pak të informuar për shejtanin. Disa si pasojë e informacionit të dobët dhe të diturisë të cekët që e kanë lidhe me këtë armik të tyre, disa për tyre asë nuk e besojnë. A e që nuk duket, nuk besojnë. Qfar shëjtani? Nuk e gjithëstan shëjtani. Njëtë në kanë frikshua e për parën, dërsa e nuk e gjithëstan. Disa kështë thonë. Dërsa disat e tjere, dhe pse e dinë se e gjithëstan, edhe pse e dinë se shtë armik, por fatë kjecisht nuk e trajtojnë si armik. Dalon mësë njeri hëtë i cili e dinë se dikon e ko armik dhe nuk e trajton si të tjilë dhe mësë ati i cili e dinë kon e ko armik dhe e trajton si armik pa të këtësirë sot gjimë njerë të sëllët e dinë se e kanë shetan armik mirë po, në qovë se shikojmë në vepre të tyre shikojmë në jetë të tyre do të vremë se ata e trajtojnë ate si mikë Edhe pse në diturinë e tyre figurojnë se është almiku i tyre. Allahu azza wajal thot kësot. Shikoni sa bukur Zoti i madhnuar, ai që kujdeset për neve, ai që na jep të mirën, sa bukur na këshillon kur bie fjala për shejtanin. Thot Allahu azza wajal, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattekhidhuhu aduwwa. Me të vërtetë shejtani djalli i malkuar, është armiku i juaj, andaj trajtajën i si armik. Do të tëtë, Allahu Azogjel, nuk përna mësën vetëm që aja është armiku jonë, nuk përna thotë që vetëm aja është armiku jonë, dhe kaqë, ja, ga se zotë i edin se ka për njerëzve, të cilët, edin që e kanë shëtojnë në armik, kanë të duash, pyte, Shejtani, ai mira është i keq, të gjithë do të thonë është i keq. Madje kur dën më akuzojnë di kan, më në nçmund di kan don shëjtan. Pra gjithë e din se është i keq. Të gjithë e din se është keq bërës. Të gjithë e din se ai ju sjell të këqija. Mirë po. Sa për këtyre njerëzve, këtë grumbull të madh njerëzish, të cilët e din se është shejtani armik i këtyre, sa ka për tyret që e trajton si armik. Nga se thash, dalën diturija nga trajtimi. Te edin se shtë armik, mirë po e trajton si mik, atër kje diturija nuk qënë peshëm. E që ishtë ne, këna mundësi të trajtojmë shëjtanin si armik, pasi që edim se shtë armiku jonë, pasi që edim se e na do në të keqen. Edini si ku e të ndërruar, se shëjtani nuk i gëzohet asë një të mire që ne e gëzohet. Edini këtë e dini se më lefi i shejtanit, më lefi i shejtanit nëzitet nga gzimi jonë, nga uniteti jonë, nga bashkimi jonë. Për këtë arsuje, gzimi më i madhë që e përreton shejtani, është kur ne ndahemi dhe përqahemi. E mështë te përmi i gëzohet shkurërzimeve të njerëzve, kur buri me grunë ndahen. Pse? Pse? nga se me këtë ndarje nuk ka nda vesh me së dy vedve. Por shka ka bërë? Ka shpartalu një fest të tërë. Ka shpartalu një grumëll të madhë njerëzish. Nga se, nga shpartalimi i kësaj familje, nga ndarje e burit dhe e gruas, automatikisht ndajnë fëmijet. Pas ndarës e fëmijet, ndajnë familjet, armicot të familje e burit me familjen e gruas, dhe sa shkanë zinjiri i gjatë i këture armitsive, dhe kjo armitsi që shkaktot në mes në këture familjeve, kjo uretje që shkaktot në mes në tyre, mukja e ushqenë për të mirë shëjtanin, e gëzënate, atë e gëzën gjëdë dështimi joni, atë e gëzën gjëdë humbje jona, për shfar asuje, nga se aj neve në koncilërën të fajtorë për fatin e kështë të ti, a e është i malkuar dhe a i nuk dhe të përfiton kurën e kurës nga mshikre e Zotit. A i ka umbër shpresat, a e është në bërgë të përjetëshëm, në një bërgë, në një malkim të përjetëshëm, në të cilë nuk shpreson kur amnesti. Paramëda një i burgosur që është denuar përjetësisht dhe është gjukuar që mështë të përfiton nga asë një amnesti do të mbedit i burgozës sa tjet gjall. Kënjëri, në qofë se pravan me ikë prej burgut, a humë diqka, a zë, nga se, po ikë shpëtën nga burgu, po e zënën, do të kletë po të njëti mburë që ka pasë të mbedit të aty, në ku pa e zë. Për këta shqie, shikohet në ruar, neve e zotë në ka privilegjuar si njerës, në ka garantuar shpëmlime, ne imi të falurit e zotit, Ata që Zot i ka garantuar se do t'i amnestën, do t'i falë, po që sa ta i përmbushin kushtet e kësa i falje. Andaj shëtojnë të tonë që të ne humbë këtë privilegjë. Të në tonë, nga sa i s'ka që ka humbë. Humbë si kryesor, në këtë rast, jeti, unë, ajë e kështëmerat. Pra i s'ka që ka humbë. Humbë i mne që ndahemi, humbë i mne humb që përqahemi, humbë i mne që cëptohemi, humbim ne që devijojmë, humbim ne që i vetën dhe jetën tonë e shkatrojmë, ne humbim. Dhe në fëndë fundit, humbim ne nga se e humbim shpërblimi nga Zotë i Manuar, e humbim gjennet në ti duke ndëgjuar këtë shetant malkuar. Hajë su pasë gjë. Për këtë arsvija, shikani këtë dështim madhështorë, këtë dështim të madhë, pa du me thanë. Këtë dështim që ska pasë ti dështim njerëzit të cilët e ndjekin shëjtanën dhe shkojnë pas ti e humbin jetën e humbin kokën e humbin familjen e humbin zotën e tyre dhe në fund të fundit parëmendoni shëjtani si kurse e përmen Allahu i madhuar në Koran në ti e vendos e vendos një foltore në dyart e gjëhenimet që aty ku dhëtë përfundimi i ti dhe i pasuazve të ti e vendosë, dhe që ka thëtë? Thëtë, o ju që keni dështuar përshkak që më keni pasuar mua. Ju që keni dështuar përshkak që më keni pasuar mua. Mos më qërtoni as mua, e as as ken. Une ju kam fëtuar juve veç. Nuk kam pasur pushtet në bëjuve, me dhunës ju kom shti. Kanë, kanë edhëturan, shëtani dhunë që me pijalë ka alë, kanë. Asken, e josh alkoholin në kokën e ti, e bën tërheqës, apo, i sajt pjesi knaqesh, pjesi i haran të lashet, ajtë kathir, pësik i përgjigjur ti duke e ngritur gotën të goja, ti ki fa juaj, aj me dhunës të kashti, cilën vajz e qëndera në dhunë shumë shetani, e qef, por e, e ja bën josh se është të vërtit, A sai këta rrug të keqe, të amoralitetit, të çnderimit, të çnjerëzimit. Kush e shtin dikon me dhunë me pi drog? Shejtaret e ta bën yoshse, ose ta qen një shejtan tjetër që duket për njerëzve, që të yosh me pi. E pin, ti ki faj. Andaj nga Turkia dhe shumë të tjera që mbetën pa i thënë në lidhje me armiqinë e shejtanit ndaj neve, Nuk na mbeti tjetër të pas që pas njerisë ton, pas diturisë ton që kemi përfituarin, ta bëjmë edhe hapin tjetër të të që Zoti kërkon praneve, ta trajtojmë si armik. Të mbrohemi dhe të ruhemi nga shërri i ti. tij. Djikush ka mundsi të pyetë, do thotë, po si të ruhemi në ngaj? Kornën nuk e shohim atë. Do sajnash sa neve. A ka rrugë për të mbrotur nga ai? Po, ka rrug. Rruga për të mbrojtu nga shëjtani. Rruga për të përdojsur për, për toke shëjtanin. është përmendja Allahu ta zau gjelë. A edin o shikusin dhe ruar, se nuk ka punë që ti e bënë, që knaqesh e që gëzoesh, e që nuk insysën shëtën tjetë pjesë e saj. Që tahum shiena t'i gzimi, tahum shiena asaj kënasie, a te lërgon veç një emrë. Asë zë të të tërë, nuk ka fuqin të të kështë, asë armatim, asë ushtëri, asë shka të qëfë të të tërë, që ka mundësi me lërguatë. Vëç një lërgon. Ajë që e ka këriu Allahu Subhanahu wa ta'ala Adin se ajë Kër ullësh më hangë rëbuk Tafruat më hangë rëbukën me ty Adin se kër hysh shtëpin tënde, në shtëpin tënde, afer, të ndë Ajë dëshën të futën Në shtëpin të ndë Që tjetë afër Që të fjallohës me antartë e familës O së të mundësën që të knaqesh Me familën të ndë Adin Ma dje dhe më edhe më te përse kach edhe më te përse kach shëjtani insistan që të përzijet edhe në qasët më intime me së dy bashardve dhe s'ki mundësi me e largu nuk, k'i mundësi me e largu a edhe këtë në cidën me nda me ty qëfarë dhe qofta jo ja? vesh me një rast k'i mundësi të përdosësh Ta lërgosh, në qovë se përmenë emrin e Allahot azogjer. Ullësh në sofrë, bismillah, lërgohet shqe tani. Ajë s'ka hi se në asë një kafshatë për i sofrës të ndë. Êshtë armik dhe i malkuar, anë e se mëriton kafshatën tonë. Thatë përgambere sallallahu aleyhi usallem, në qofë se njeriu, kur të hynë në shtëpin e ti, thët bismillah, atër shetani këthejet, i nënqmuar, i përbuzur, ka ushtrija ti dhe thatë këthehoni, se nuk ka konak për neve son të këto. Nuk ka nga se shpërmenur, Allahu aza u gjellë. Kur të ullit njerin sofer, dhe e përmen emën e Allahu tazë o gjellë thështë shëjtani largoni se s'ka u shqim për neve ma dhe dhe në madhënit intime me zbashar dhe du të përmenur Allahu tazë o gjellë levala në filim që të largohet i malkuari të filohet me bismillah nga se aty dën të përzijet kur dalim nga shtëpia të emi bismillah Kër të bimë me flajtë, të bimë me bismillah, sërë e përmenë emrin e Allahu të aza u gjellë, e ke përdhosër për toke armikun e zotit dhe armikun të ndë, a nuk është kjo vlerë e madhe dhikrit? Me qka të të rëmush të arishkët? Me qka? Të e ki një armik që nuk e shë, të afrojët nga cila onë dëshirën, ti nuk e vrenë, Si ke mundësi të largohesh për ti, apo të largohesh për vetës? Si ke mundësi që të ti eshtë të hatë për i shere ti, qështë ke mundësi? Armejkë që vazhdimesh në vrapim, vazhdimesh është duke të kërkuar, vazhdimesh është duke nëzituar kahte, është në kërkimin të ndë, vazhdimesh është i interesuar, kurën e kurës nuk pëshanë. Asë nuk ka marveqe me ta, asëse. Nuk ka mundë si asë kush të bëndë dë një armë pushim me shejtanin, ti thëtë në dëgja. A ka mundë si që një dyavë më së më mënguës? Nuk ka mundë si. Nuk ka mundë si e kam përë të një djetarë të madhë, Hasan El Basriun, ka qenë djetarë i madhë i gjeneratëve të heshme të muslimanve. I kanë thënë, aflenë shejtani a flenë në heraj, ka thonë Hasan el Basriu, Allah e më shërof, po të flinë të ndonjë herë, do të ndinim qëtësi bële pak. Kurën e kurës nuk pëshën nga shëri, nga shëri dhe e keqja, që dëshën të ambilë në zemra dhe në shtëpijat dhe në raportit mes njerëzve. A dëshërën të përplasësh për toke? A dëshërën të largoshë? Me fuqin nga vetë e jote. Tismun është kur me fuqin të ndë. Thuj bismillah. Bismillah. Lërgohet me izin Allahot Azzogjel. Nga se litarin e ti e ka veç zotin dorin e ti. Me që aj mund të ndalë. E për ndalë për atë që kërkën nga zotin me ndalë. Sa shërën familë e ndodin, fa të këtë seshtë. Sapo li më ndodhin të ndryshme. Shkaktari kryesor i sheitanit e pastaj neje që i perfidhim kërkesat dhe urrëndët e tij. Thuaj bismillah. Ose atë që duhet ta thuash, nga përmend e ndryshme të Allahut që kemi folur për to. Që të mbron Allahu xhalleu ala nga sherrri i tij. Prandaj para mendoj shikues nderuar në qëfar vlerë i ka dhe në Zotit për mene se ti. Një armik s'pëthëm nga armisht më të mlaj, por i pa konkurencë, është armiku më i më dhijoti. Nga se gjdo armici që shkaktot në mesin e njerëzve, gjdo luf, gjdo konflikt në mesin e njerëzve, pa dyshim se burimi tërkë sajë shëjtoni malkuar. Andi pa dyshim është armiku më i madhë, Armiku kërësori jote. Mund të lirosh nga kjo armik, mund të mbrosh nga kjo armik, mund të isigur nga kje që ati, në qovë se përmen emrin Allahu të azogjel. Emri tjë është a që e më poshtë ata. Emri Allahu të është a që e mënda të. Emri e Allahu të azogjel është a i të në i apë fundë intrigave të të tia. Për këtë suje i dërguar sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kur të hedhrohemi të themi çka? A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Kërkoj mbrojtje nga Zoti i Madhuar, të mbrojën prej shajtanit të mallkuar. A'udhu billah. Zoti na ruaj, na mbron nga shërri i tij. Gja shenjëriu Kër të hidrojtë nëzhet, e shëjtani është i zjarët, andaj aje e japë këtë nëzhetësi që të ngritët. Temperatura të ngritët vjen nga shëjtani. Nësarë e ka njës një konflikt me një fjallë tjeshtë, me të që ka shumë dvogël, pa sëta e është zhvilluar një konflikt të madhë, në barë familjarë, në barë shtetënorë, në barë botënorë, e kështë të më rafë. A se aje ka e ka ndezë këtë zjarë të aso i shkëndizit të bugët që ka qenë në fillë. Kërkom brojtin nga Allahu Azogel, nga se në qovë se ti nuk e shë atë, e ajtë e shë ty, atër ti kërkom brojtin nga dikosh që shaitanin, e shë shëjtanin, e shëjtanin nuk e shë atë. Aja është Allahu Azogel. E lusim Allahu të nëmbron nga shirë i ti, duke përmendur Allahu Azogel. Pandojmë këtu për një pauzë sikurse ndëruar. Andaj shpresoj që lene shkutër, të vazhdojmë me lenë Allahu xhelalu ala pas këtij pushimi të shkurtër. Na ndihni Zoti ruajt nga çdo e keqje. që ku e sëndëruar, u këthi e më për sëri për dëvajduar me misionin tonë të radhës në kërkem të adhurimit. Imi duke folër për dobit e përmenis Allahot Azogjel, respektiveshtë jemi tek pika e dytë, tek dobija e dytë që ka të bëjme përmenin e Allahot Azogjel. Thamë se dobija e dytë që kemi vendosur të renditim mas të paras është, se ai që përmend Allahun Azu xhel është i mbrojtur nga armi ku i di shejtani. Në fillim të këtij emisioni përmendom shumë pak dhe shumë shkurt në lidhje me armiqsin dhe dëmet që shejtani ia shkakton njerëzit. Dhe e përgjithsuam këtë dëm me një fjalë duke thënë se çdo e keqe që ndodh në tokë çdo armicë që ndodh në tokë, çdo konflikt, çdo mrzitje, çdo dëshpërim dhe stres që ndodh në tokë, padyshim se iniciator i sa i është shejtani mallkuar. Madje jo vetëm që ai e iniciçon këtë armicë, dhe jo që vetëm ai e iniciçon këtë dëshpërim dhe mrzitje e pikllim, por ai edhe i fryen asaj që të rritet, të rritet deri në shkatrimin përfundimtar të njerëzit. Brojtja është vetme prej shirët e ti, mbrojtja e vetë me nga dëmet e ti, është duke e përmendur Allahun Azogel. Përmendja e Zotit e përdhosat e për toke. Përmendja e Zotit e shkatërën shëjtanin. Nëse Allahu Azogel e gjelalu në ka urdrua, shikua, sëndërua në kapëtinin e fundit të Kur'anit, që të kërkoj mbrojtja të këzotit nga shërë i shëjtanit. Dhe Allah o zogjel, në këtë sura, e ka emërtuar shëjtanin me një emër, që med vërtet, në të regon në dikimin e dhikrit, të, të kjo armiki i përbetuar. Dhe gjene këtë ajat që zotë i sotë në Kur'an. Kull a u dhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min shërri lë wasuas il khan nas e ledhi ju esuvi sufi sudurin nas min el gjinnët i wan nas për kaptin mëse e njohër për të gjithë neve është kaptin e fundit e Koranit Allahu Gjelle Gjelalu u thëtë kështo thuaj kërkoj në mbrojtje kërkoj strehim të gëzoti njerëzve të kësundua si njerëzve, të kë ajë që njerëzit duhet të adhurojnë, ilahin nasë, nga qëka kërkonim brojtje jo? Pre nga po ikni që po kërkonim strem të këzoti, pre ka? Pre kujtë po kërkonim të ruhani? Min shërdhi lë wasuas il këndas, nga e keqja nga padricia, nga armicia, e ati që zote e ka qëtur hannas. Qa është hannas? Këtë ratë e shetani, Allah përkën nga ne, që ne të kërkën mbrojtje për ti, që të naruan nga cytjet e ndryshme të djadët e malkuar. Mirë pashtë interesant, shikohës ndërruar, së në këtë ajet, në këtë piesë të kësaj kapëtina, Allahu azza wajel nuk e ka emërtuar shejtanin me emrin Titunyor por i ka thën Khannas. Khannas. Çka do të thot Khannas? Do të thot ai i cili vije i mbar, vije duke u rrit, e duke u rrit por kur përmend emri i Allahut zvoglohet. Gjithashtu në gjuhën arabë i thuhet me një emër Khannas. Do të thot Shjetoni vjen ndodhi në ndonjë problem, ndonjë fatkeçi, vjen duke rrit, a e din që do të ndodh kështot, a e din që ndodh kështot, a e din që ndodh kështot duke rrit, duke rrit, duke rrit, tu mbarova. Mora fond skomo jet për mua, të rrit problemin. Ai rrit. Ai rrit, gas ai të më rrit, më rrit, më rrit, më shkumu sa më tepër, çu duket për ty kodre pa tejkalushme. Allahu i thotë khannas. Thotë adon, Allahu për të pjë ty. A dëshiran që këtë madhë, që po vjen ka që i madhë, me e bërë së një mizë të pavlefshme për ty. Përmenda Allahu në azogjel. Kull a u dhu bi rabbin nas. Thuaj, kërkën mbrojt jone. Nga zotë im. Të më mbrojn nga sheri i khannasit. Khannas është kë i qëli vje i madhë. Por posat përmanë emni Allah o të azo gjellë, zhduket trillimi ti, zhduket imaginata ti. Këthejën në realitetin që e ka, i vogël, i pavler, askus i heq, nuk ka mundë që i si të dëmton të i aze, përve të me lejën e Zotit. Khanas, andaj, përmeni Allah o gjellë, lehu ala, e përdo së të përtoke. Një nga pejgambert e njërë të dërguar të mëhashëm, jahja a.s. i birë i zekërijës, një dit i kështë e mbledhur njëzët në gjami, dhe këtë rast në e transmetën neve i dërguar i jonë, Muhamede sallallahu a.s. dhe u kështë të thënë njëzëve të asaj kohë, se Allahu Gjellewala e ka mësuar këtë pejgamber me 5 zëra, e ka urdruar që ti mësën aja to të punaj si bastyre dhe të amësën të tjerve që ata të punaj si bastyre. Në mes në këtëre 5 zërave, jahja e lësëm kështë të përmendur se Allahu më ka urdruar që unë të përmendi atë. Ta be dhikër, të përmendi Allahu në azo gjellë, me kuptimin e përmendës që kemi folur në misionet e kaluara me ato llojet që kemi folur për to. Allahu më ka urdhëruar që un ta përmend at. Pastaj vazhdon ky pejgamber dëgjën me vëmendje këtë shembull të këtij pejgamberi. Pastaj vazhdon ky pejgamber duke thënë nga sa shembulli i ati i cili e përmend Zotin e tij është sikur se shembul i një njeriu, të cërit i është vërsullur armiku në ndjekje, është duke ndjekur për të azën dhe për të robruar, e kjo vëzhdimesh është duke ikur nga aj armik, duke u mbrotur nga dëmi i ti, deri sa ka arrit të kënjë kështil, e fuqeshme, e lartë, e fortifikuar, është futën kështil dhe e ka mbjullur diren. A ka që ka ti bëj armiku këti? Dhikri. ti është zikri. Ti i hapur, ti i ekspozuar shërët e shëjtanit. Mbrohesh, mbylesh, fortifikohesh me përmendin e Allahot a zogjel. Mbrohesh për shërët ti. Përmendin e Allahot a zogjel kër të bishë të flesh, trunë Allahot gjellë ula nga ndrët e këqia, nga shqetsime dhe stres dhe angësit e ndryshme. Dhe që vëzëtë të ndonë anë kësë gjatë natës, të trishtim, anë dhe rëkeqe, nga shejtani është, pështu të rihërë në anën e majtë, të rihërë, pështu, thuj, a u dhu billahimin e shejtanër rëgjim. Kërkëjmë brojtje pejzotit nga djallin malkuar, o Allah, më rruaj nga keqe asaj që e pashondër, thëtë pejgambele sërë Allahu alësallem, kështë thëtë kështët, Ka qenë nuk e fletë në kronë e majtë, këtë jetë në të djathëtin. Ka qenë të djathë, këtë jetë në të majtë. Tha të pegamberi sërë Allahu Azim, kushve prangë shtut, nuk i bëndëma jo që ka pa ondër. Ondër. Mirë për në qësë nuk thua, nuk i i mbrojtur. Andaj përmendje Allahu Azogel, në gritje emrit e ti, të lagurit e gjojnës dhe buzve, duke e përmendur emre në Allahu tazë o gjelë, të srehuarit e kaj, të kërkuarit e mbrojtis për ti, këtu e në garanta, për mesë sreve në garantën Allahu i madhnuar, se do të jemi të mbrojtun nga shirë i shëtanit. Kur ti e nervaz, thuj audhu billahimin e shëtanë rëgjim. Kur e i pikluar apo e pikluar, thuj audhu billahimin e shëtanë rëgjim kërkom brotit e këzotin nga sheri, i shetan të malkuar. Kër të fiksoj shumë, përmenda Allah unë gjellë levo ala. Në të rast, nga se kjo është mbrotja jote, dhe kjo është kështila jote që të mbron nga armiku i të i përbetuar. Andaj, me atë që e filua, me dhe pa e përfundojmë, duke thënë, se me të vërtet, shetani është armik i juaj, andaj të rajtojeni si armik. Qysh e të rejton të armikun? Armiku kur të këshillan për diqka, kur të thot është mirë kjo e ndë gjatë? Ja! Jo! Armiku të adon të keqen vazhdimisht, ndër mos e konsideroni mikë, shëjtanin. Mos i hapë një dyre të shtepijeve të juaja, mos i hapë një zemrën, në bëllini gjitha këto, në bësh një sëpjet e juaj me përmendin e Allahu të Azzawajal, në bësh një zemërt e juaj me përmendin e Zotit të madhnuar, ledhëni me zvete, në raportit me shuve, me emrin e Allahu të Azzawajal, le të lindin fëmi, të njësur me përmendin emrin e Allahu të Azzawajal, që sa ma pak të ketë qasje shëjtani në jetën tonë të përdishme, Në saati që kam thirrur Allahu Azza wa Xel nuk pritet e mirë prej tij. Kjo është dobija e dytë sikur është ndëruar dhe shumë e mirënjeshme për neve. Për dobivjet e dhëkrit të, të përmendesë Allahu Te Azza wa Xel. Andaj kush e kupton të parën drejt dhe e kupton të dytën drejt, padyshim se sa art përmend emrin e Allahut do të freskohet zemra ti të ndijet i qetë, i sigurët, i lomëtur, nga se e dinë se me këtë përmendje, po përmendje dikun, dhe me këtë përmendje po luftohet armiku i ti. E lusim Allah në gjellë e walla që të në përmend vazhdimish me të mirë, në përshkon më shirë e ti, dhe e lusim Allah në madnuar që në mbronë zotë i madnuar nga shirë i armejqëve tanë, qëfarë dhe qofshë në ta, Në mbronë Allahu gjellë e ola nga shiri i magjistarve, nga shiri i faltorve, nga shiri i atyre që nga e kanë zili dhe inat dhe o rejtje, nga shiri i armejqve të ndryshëm dhe në kryet të gjithë këtyre, nga mbronë Zoti Jon, aj që nga dan dhe aj që ne e dojmë, nga mbronë Zoti nga shiri i shetan të malkuar, mirë po nga mbronë nga gjitha këto, në qofë se ne e përmendim, në qofë se ne e përmendim ata. Me shpresë se do të mbetëni në në mëshirën e Allah o gjallë le o ala dhe kujdes në ti. Dhe me shpresë se do të mbetëni duke e përmandur emrin e Allah o gjallë le o ala. Duke e shpeshtuar përmandin emrin të ti. Duke e shpeshtuar përmandin e asoj që ajna ka urnuar dhe përmandin e asoj që ajna ka ndaluar që ti përfilim urnat, që ti largomi nga ndalesat Me shpresën do të fillojmë punën tonë me bismillah. Dhe do të mbarojmë me elhamdullillah. Me falëndërim te Allahu xhallahu ala duke falëruar Zotin edhe ne për fundoj këtë mision. Duke lutur Allahun e Madh na mbroj nga çdo keqje. Deri në takimin e ardhshëm, shikues të nderuar, assalamu alaykum wa rahmatullah. Paqja dhe mëshira dhe kujdesi dhe mëshira e Allahut qofshin. Qofshin.